de la ramor i en la ramor un so. Romandre ungles aferrades a la terra, per polimarges i perfils, l'ombra fora de si sí del món i entre els espais blancs, assoir noms malmenats per les multituds, mogudes per pressions, esttraes, versemblants als fenòmens de llum. Els fonemes perduts per la veu, en discursos tancats, Fé D'una sola llengua el foc de la llenya morta, abans no es consumeixi.